Sallallahu. <Sessizlik>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 seko cacatnya cacat yang serius menyebabkan buatkan tertolak semayam. Sampai kepada halaman 14 dekat ini baris yang keempat daripada bawah sambung saja adapun kesempurnaannya kesempurnaan mengucap tasbih kamu serta taklim. Kesempurnaannya duduk itu, kesempurnaannya duduk dalam baca bacaan tahajud itu ada tiga perkara yang kena jaga.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 Bukan cara, kalau dulunya Memang kita ditunjukkan Oleh guru-guru Saya ingat kalau ayah saya mengajar dulu Masa ayah menajar kita Masih Budak-budak, uh, masih hingus lagi Di rumah saya tempat menajar Perduaian Memang ayah buat meja, satu meja Dalam satu khati Seperti Dia menang atas meja tu Dia tunjuk kepada kita Anak-anak dia dan orang buruk yang belajar dengan dia semayang tapi dia tak terang ambil di mana-mana dia buat macam ni, buat macam ni dia, dia tunjuk cara praktikal kita pun ambil itu sebagai satu pengajaran dan kita buat begitu bila kita berjumpa nanti macam sekarang, tak terangnya kita memang telah lama berjumpa, ni kita ulang lagi bahawa ini ada penafsiran ada gambaran yang begitu jelas ketara daripada ulama-ulama yang muktabar menunjukkan bila kita duduk baca tahiyat kena tengok tiga perkara tu. Yang pertama tadi duduk. Separiat awal kita duduk atas kaki kiri. Kaki kiri satu pacak pun boleh. Kalau kita letakkan uh, tak pacak pun tak apa, pacak pun boleh. Saya akhir kaki kiri tadi masuk di bawah kaki kanan. Itu kita dah fahamlah. Tapi itu satu.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 dan sekurang-kurang makna itu kita tahu mengatakan bahawa dalam tahayyat itu Nabi dahulu pernah bertanya Allah SWT bagaimana caranya saya sebagai hambamu yang ba'af ini dan hamba-hamba yang lain nak memberi salam kepadamu pasal? pasal? Allah telah kirim salam kepada Muhammad beberapa kali Jibril datang kepada Muhammad, mencelahinya. Ya Muhammad, Assalam. Yukri ucap salam. Wahai Muhammad, Allah yang bernama Assalam berkirim salam kepadamu. Cuba anda nilai tengok Allah Taala berkirim salam kepada hambanya Muhammad.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 kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh macam kita kirim salam dengan kawan kita di kampung, di mana semua eh, balik, kisah okay, salam apa? So, saya sambil sibuk, kisah okay, salam dengan tak sebut pun Assalamualaikum patutnya Assalamualaikum tolong sampaikan salam itu kepada pulang bin pulang dan kita merasakan kalau seorang kawan lama dan sebagainya berkirim salam kepada kita segera teringat kepada dia so, kemudian tu K ke K Salam kat kita misalnya wah, Menteri K K Salam Raja K Salam Agung K Salam Bush tak payah salam so, makna K Salam itu mengandungi suatu message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 kalau orang kisah salam pun kena terima Kena pergi bagi sampai salam Kita berada, ada suci suasana ini sebayangkan balik balik Kalau Nabi pun kisah salam kat kita Masya Allah Dulu masa uh, Umar Al-Khattab Nak pergi Ibn Umrah Nabi sahabat Umar Di antaranya Nabi sebut Umar La tan sana min du'aika ya Umar Jangan kamu lupa kamu sampai ke sana depan Kaabah, Baitullah dan sebagainya, tolong berdoa kepada kami sama, tu yang sama Yang keduanya nya, iqra. Alal muslimina salam. Sampaikan salamku kepada orang Islam di Mekah. Sebab so, bila orang Mekah dengan Nabi ke salam. Masya-Allah. Sebab tu kau bila Nabi saya nama macam mana aku nak beri salam kepadamu ya Allah? Tu so, tidak boleh sebarangan begitu mudah tempat salah kamu boleh memberi salam kepada Allah taala tak payah kirim bahawa Allah ada sama kita orang dia duduk jauh kena kena bawa salam tu sebab Allah ni wa wa Allah ada bersama kita di mana kita berada maka dia di depan kita sebab tu salam Allah taala dia sampai kepada membaca tahiyat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 Sebab itu satu episod lain pula waktu masa seorang sahabat Ibu Masa'un Dalam rumah dia Dia dengan keluarga dia Kita semua ada di rumah Rumah dia dapat nampak di luar Nabi sedang menuju ke rumah Ibu Masa'un Dia semua nampak Nabi Ibu Masa'un isyaratkan kepada anak-anak dia Di segi dia Jangan jangan jawab salam Nabi cakap kuat-kuat. Datang Nabi pun bermaksud, "Assalamualaikum." Baginda tidak dengar sebarang jawapan salam. Dia ulang, "Assalamualaikum." Pun tidak dengar sebarang jawapan. Yang ketiga, "Assalamualaikum," kuat, tak jawab. Maka Nabi beralih untuk balik. Dia tahu Ada bila masuk rumah tu Dia tahu Bila tak jawab salam tu maknanya Bila tak Bila tak dalam keadaan yang mungkin Tak sesuai menerima tamu Maka mereka tidak menjawab Maka aku nak balik Nak balik saja Mereka masuk Mereka pegang Nabi tu Silalah koma. Aku nak balik Sebab kamu tak jawab salam aku Kami jawab Tapi kami tidak mahu jawab Yang pertama Pasal Nak dengar salam kamu banyak kali kepada kami Salam Nabi Kami nak dengar. Kamu bagi salam kepada kami. Babot apa kali hmm. yang boleh? Nabi kata tiga kali sahaja. Kalau tak jawab, aku terpaksa akan balik. Dah tak. Kami dengar memang nak tapi kami nak kamu ulangi lah bagi salam kepada kami kerana salam kamu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia merupakan doa kesejahteraan.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 Kalau kau bagi salam Bagi tahaya Fahayu Kamu kena jawab salam Dengan lebih baik daripada dia Atau sekurang-kurang pun sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Baik sikit Kudah kata Assalamualaikum Wa rahmatullah Jawapan dia Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Jika dia penuh dah Assalamualaikum Wa rahmatullah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 kepada Allah subhanahu wa ta'ala so barang pastilah doa itu permintaan itu Allah akan jawab Jawabnya macam mana? yang kita dengar tadi kalau orang beri salam kepada Nabi pun, dia berjawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Pasti, jawab lebih baik daripada di dia kalau kita jawab kita bagi salam, kita dah baik dah tu atahayyat At Bukan satu salam Berbagai-bagai salam Al-Mubarakat Bukan satu Mubarakat itu plural kepada Barakat Tahiyyat plural kepada Tahiyyat Tahiyyat Tahiyyat Barakah Mubarakat selawat Salam Aslawat At-Tayibat Tayib satu Bagus Tayibat banyak kebaikan Bilal -lah. Kalau itu yang kita sebut sebagai salam, yakinilah Allah akan jawab salam. Biah sanaminha yang jauh lebih baik daripada itu. Kalau itu kita faham satu poin kecil, maka mak karena itulah sahabat-sahabat dulu pada awlia, para, para mu'taqin itu dia boleh semayan sembang malam buat dia seronok dia sampai kepada zzk yang merasakan bahawa ada masa yang bukan sahaja boleh salam kepada Allah Allah jawab salam tapi waktu yang sama juga assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah dan kita bagi salam kepada Nabi. Sebab itu bila kita tengok kepada dalam salam persapat bahasa Arab, persapat wording digunakan assalamu alayka. Kalau mengaji bahasa Arab sudah ratau ka dipanggil mukhatab lil qrib. Kalau alayhi mukhatab juga nil baid. Kalau kita orang jauh, kita bagi salam, kita katakan assalamu alayka, assalamu alayhi. Kalau yang dekat assalamu Kalau kama cha ta'arahta anta masha'nuka ka itu merujuk orang yang dekat dengan kita. Kalau orang jauh assalamu alaihi assalamu alaykum. Kenapa dalam salat Allah menggunakan wording assalamu alayka ayuhan nabi meletakkan nabi yang jauh pada pandangan mata kita. Di Madinah Dia berada Di hadapan kita Tamsil dia panggil Contoh bandingan Nabi dekat dengan kita Jika bagi salam itu macam dia di hadapan kita Tadi Allah tak apa Allah memang Allah ada dengan di mana pun Allah ada Tapi Nabi dekatkan Nabi pun Jika berasakan begitu hampir dengan dia Jika tidak hampir Jasmani pun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 Ayuhan Nabi Wahai Nabi Warahmatullah Saya puhunkan Rahman Allah kepada Wabarakatuh Rahmat yang berkekalan Kenapa kita buat demikian? Kerana kita ambil yang tadi, kita ambil yang tadi bawah. Nabi juga akan jawab salam Yang bi'ah nasana Yang lebih baik daripada itu Nabi cukup, rahmat Allah kabarnya cukup, barakah kabarnya cukup segala-galanya. Kita yang tidak cukup. Baik-baik kita berbuat demikian kita memohon Allah Subhanahu Wataala supaya memberi keselamatan kepada kita, kesejahteraan kepada kita, keberkatan kepada kita. Itulah yang disebut dalam bunting pendek kita tak ayat. At-tahiyyatul mubarakat Salawatul tayyibatillah Assalamualaikum ayyohan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Bola masuk syahadah Itu dia ha. kata bila kata Kesempurnaan tajahud tadi itu Bacaan tu kita Dengan ta'zim Dan kau selawat akan nabi Dan sempurna selawat As nak Selawat pun Nak kena baca bagi betul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kesilapan kebanyakan orang bukan kita lah kita mengaji sebetulnya semua orang. Salawat, eh guna bukan sin. Satu. Yang kedua, Sayyidina Banyak orang baca alat sajdina. So ya bukan mati. Ya deshada baris di bawah. Allah masya ala sayyidina. Mem tengok, tengok orang Bukan macam kau yang nak baca ala sayyidina. Bukan sai. Sayyidina Muhammad. Kalau tak mau itu Allah boleh juga kalau sengang-sengang perbahasan dah. Uh, Soba atain Allahumma salla ala Muhammad, tak apa. Tu sebenarnya pada orang yang faham bukan-bukan masalah. Tapi kita lah merasakan macam kita panggil lah. Itu bergantung kepada Uh, nilai budi tak detik semua ada perasaan kena ada ada, ada su suara hati sangat telus saya kata, saya pun bila orang telefon dekat saya sangat labelkan assalamualaikum encik ak harundin betullah tu Kenapa aku terasa Pertama tu Ustaz Harun Din Naga tak baik lah Benda kecil Tapi Orang beti betul Adam Menjumpai orang tua tu Panggil nama orang tua tu Tak panggil nama Pak Cik. Sebab tu macam Orang Brunei Dia pergi Kalau orang pergi haji Orang Brunei Mesti kena panggil haji Dia tak sebut haji Memang silap Kata-kata yang inilah saya kata Dia kecil tapi dia beri makna cukup besar Sebab itu Bila zaman awal Orang Arab yang belum terdidik Dengan adab Islam itu Orang Arab buat Islam datang ke Madinah tu Ya Muhammad Dia panggil Nabi Dia panggil babak dia Sebab turun Quran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 Jangan kamu panggil nabi tu macam kamu panggil kambing atau engkat orang kamu Itu adab tu kata. Kalau dah biasa macam saya dah biasa di dulu. Panggil saya ustaz Harun dia, ustaz. Kadang, kadang kalau saya telefon kawan kata apa? Sama cakap ustaz. Ada orang Apa dia? Makna dia boleh sampai kepada selawat ni. Kita boleh kata Allah salli Muhammad. Tapi adakah anda berasa selesa ada mungkin? kita nak gunakan nama. Allah Maksudda'ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Kalau merasakan boleh dengan Allah Maksudda'ala Muhammad, tak apa. Saya lebih selesa Allah Maksudda'ala Sayyidina Muhammad. Sebab ada makna yang dikatakan bahawa sebab adab, sebab dia ajar perikat Nabi itu. Dia katakan La tarpa'u aswatakum fauqa sawtin Nabi'i wala lahu bil qaul tajharu ba'dikum li ba'dikum an jangan kamu tinggikan suara lebih dari suara nabi dia. jangan bercakap lantang depan nabi sebab nabi ni kau macam pang pang pang pang macam apa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 Allah taala puji Muhammad sebagai Habib Kamu wahai Muhammad, kekasih aku. Kamu Muhammad ahsana khalqillah, akram khalqillah, afdhal khalqillah. Al-Quran mengatakan jangan panggil Muhammad sama dengan panggilan kamu dan sebagainya, maka kita faham. Hati kecil mengatakan bahawa gunalahlah perkataan yang cantik yang yang selesa pada kita. Maka panggillah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 Yang memuji itu ialah Yang Maha Agung, Yang Maha yang bahbah bijaksana Maha mengetahui, yang kesarangnya yang kedepan yang selama-lamanya dia Yang Maha Agung yang mengatakan wa innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad la ala khuluqin azim, kamu berada di atas akhlak budi pekerti, ada siapa yang cukup agung. Kalau Allah boleh puji sampai begitu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 Ada sekali sesabak-sabak saya perkenalan ada, ada sampai satu, satu-satu kali satu malam tu seorang anak seorang besar seorang bangsa seorang bangsa nak jumpa dengan saya hal yang mustahak segera saya tak boleh pun dia desak-desak dan -desak sebagainya sampai saya mengalah dan saya jumpa dengan dia datang rumah. Tak lama Dia datang dengan girlfriend dia. Gua tak kenal tak leh, tak, tak kawan dekat muda dia, girlfriend. Tapi yang perempuan itu datang dengan bukan sahaja tidak ada sebarang kain tudung.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 Sorry. Saya kena, kena kita saya untuk terkhasi bahawa tadi balik kepada sopan santun, budi bahasa dan sebagainya. Dia balik ke situ. Dia ingat balik kepada apa yang Nabi buat dan sebagainya. So itu dia, kita kenal tu adab gitu. Kita kata sorry. Go back dress properly. And kat sini ni okay tutup pintu saya balik saya tidur saya nak kaitkan dengan ni sebab saya kata dia itu di, yang dipanggilkan dengan khulukin azim tu dia ambil sampai ke situ sampai kepada dia yang Nabi pakai tu, dia ambil kira dia bercakap dia ambil kira Nabi dia mesti dia ambil kira tu semuk merupakan khuluk nah, inilah orang yang kita sebut dalam semayang di, di mana pun Assalamualaikum Ayuhan Nabi itulah saya kata ok baru 4 bahasa dia. setengah jam 4 bahasa. Ya ya ya saya faham sebab kalau kita nak baca sahaja yang ada buku tu memang selalu shallow, selalu selalu mendatar ni sebuah kepada kita ni kita ni veteran-veteran ni. So, biarlah bagi peluang saya mengulas yang itu saya kata saya boleh bagi input yang kita dapat lihat di mana yang kita rasa kekurangan dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan bila saya gunakan buku uh, sudah pun kita baca dalam pelbagai buku macam-macam. Dah bukan soal konten bukan konten buku, apa buku nak bacalah. Yang pentingnya buat ilmu yang kita saya salurkan ini ilmu yang boleh memberikan sesuatu input rasa dalaman. Bahawa agama yang kita pegang, yang kita beramal, salat yang kita buat itu, no bukan-bukan sembarangan. Dia ada, ada ada meaning, ada makna di luar, di belakang, dia yang cukup mendalam. Itu bahawa sebahagian kalau saya nak ulas lagi memang tak habis kemana Allah. Sebagai satu malam lima tahun buku ni buka ber, buku. Okey. dan akan keluarganya tersawat atas Nabi, atas keluarganya tu ala ala Muhammad tu memang kita sampai ke peringkat bila seorang itu telah Allah letakkan dia sebagai ahsan khalqillah bukan dia seorang sahaja yang dapat pa'irah keluarga dapat pa'irah macam kita, macam kita tu kalau anak kita, kita, seorang keluarga kita jadi seorang hapis misalnya contoh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 Tu boleh bagi syafaat, bagi maksud membantu keluarga dan sebagainya. Apa boleh membantu bantu? Ni contoh. nabi sendiri sebagai insan yang terbaik itu dia dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan yang sama kepada keluarga dia. Sekurang-kurangnya ni dah. Kita baca selawat bukan ke atas nabi seorang.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 di didoakan oleh orang Islam seumumnya kalau tidak ada 1 billion orang Islam sekarang ini 1 billion semayang satu hari seorang sekali menyebutkan wa'ala ali muhammad banyak mana rahmat yang didapati oleh keluarga nabi sampai tak sampai, sampai, sampai zaman itu saya katakan bahawa kebaikan seorang itu ditumpah ditumpah sejap jangan ambil yang baik saja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 jahat, berangga jahat, sebab itu kita ambil di mana? ambil daripada tingkat. bila Muhammad wa wassalam, seorang yang dipuji, yang disembuhkan itu maka dimasuk dalam tajahud, wa ala Muhammad. maka beruntunglah orang yang telah letakkan diri dia sebagai Al-Muhammad dan bagi sekalian mukminin, keluarganya, sahabat Nabi Semuanya kita masuk dalam tasyahud. Ketiga engkau doakan dirimu dan bagi segala mukminin. Dalam dalam tasyahud itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kita minta Allah berikan salam. beri kesejahteraan, keselamatan. Alaina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 dan semua hamba-hamba Allah ini termasuk yang berdoa tadi wa ala'i balah salih kita sebut bagi dirimu kita sendiri kalangan mukminin adapun kesempurnaan salam selepas tahiyat bagi salam itu yang penghujung kan terakhir Adapun kesempurnaan salam itu bahawa engkau salamkan dengan sempurna. Hatta wording itu pun. Sama ada kita baca assala dengan hilang syaddah dengan assalamu alaikum warahmatullahi. Dia bermula kecil macam ni, dia dia ada bagi makna, ada makna. Macam kita dengar setiap bacaan Quran ke baca bagi salam kan kadang-kadang tu banyak yang sedang dengar-dengar ceramah tu orang politik akhirnya. bagi salam dah tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai nah, di mana sini banyak ah. YouTube dia boleh. Depa dah jadi asalah. As Assalamu, bukan alaikum. Assalamu alaikum, warahmatullah. Fita'ala, fita'ala. Betul? Siwa warahatu. Tu Itu yang, dalam idalam semayang Betul? salam, engkau bagi salam dengan sempurna. Kalau assalamu alaikum, warahmatullah. Kalau warah, ha, lah, bukan ha, bukan warahmatullah. La, bukan warahmatullahi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 sebab itu semua ada message Niat salam pun kena betul Niat bagi salam yang kebakanan Kawan kita ke, dan makhluk lain Makhluk lain ni sama sekali Yang pastinya malaikat Sekurang-kurang yang sudah kena pastinya Kita ada kira wa kira Dua malaikat ni tidak pernah renggang Daripada kita selama-lamanya Daripada kita, daripada kita beranak Yang Quran sebutkan Bahawasanya iz yatalaqqal mutalaqqiyan an iliyamiini wa anil shimaali qa'id ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'ati yatalaqqal kamu lahir ke dunia sahaja disambut yatalaqqal disambut sambut itu maknanya macam kita sambut tetamulah kita menunggu dia salam dengan dia ucap sambut datang kepada dia kita menyambut orang besar kita buka enam majlis dia talaqqum mutalaqqiyan ada dua malaikat yang menyambut kelahiran kita dari rahim ibu apa dia buat ani <tuh> yami <tuh> wa anish shimali qa'in pas dia sambut kedatangan kita ke dunia seorang duduk di sebelah kanan anil yamin kanan qa'id Ka duduk masuk duduk terus mengawal menjaga berada sama di sebelah kanan wa'nal shimali qa'id dan seorang lagi duduk sebelah kiri ma yal bizu min qawlin tiada ada suatu perbuatan suatu perkataan yang keluar daripada kita illa ladaihi melainkan ada di sisiNya raqibun yang melihat, yang menulis. Atiq melihat menulis cuma nama di sebelah kanan, nama dia Raqib. Sebelah kiri nama dia Atiq. Sebab tu maka tadi dia bagi salam tu. Sebelah kanan Raqib. Sebelah kiri Atiq. Di samping makhluk-makhluk yang lain kita kita buat baik dengan dia ni. Dia ni memang tak makan rasuah punya. Kita please okay. kurang-kurangi dia tahu lah orang kita tahu dia ada dan sebagainya. ada tidak tidur sebab tu dia Allah salah buat. Dia makhluk tu memang, memang sesuai yang kerja dia, pujuk pada minat dia untuk melihat amalan-amalan kita untuk ditulis dan dia makhluk yang tidak tidur, yang tidak lapar, tidak dahaga, tak jemu, tak mengantuk. buat nak makan syuah macam mana? Hai, bila dia ada. Tu, Boleh. Boleh sampai ke sini ni ya. kita tengok. Oh. Dia ada dia tulis tak tinggal tak tinggal sikit pun. Sampai akhirnya bila kita mati nanti, dia bawa kita amalan juga kat roh kita, amalan tu. Dia baca amalan, Kita baca. Tu kita, kita katakan. Malihadal kitab لا يغادر صغيرة tengok tengok ya Allah kitab yang ditulis ini oleh malaikat ini hmm. kamu buat benda yang sekecil mana pun kamu hanya sekio uh, habuk atas mimbar sebagai contoh yang itu pun itulah kamu jentik buang satu benda yang boleh menyakitkan orang di jalan raya kan benda tulis kamu sebut patah kat diam diam tertulis rupanya wala kabirata yang besar memanglah sebab kita berkata hizan oh ya Allah ma kita quran berkata apalah kita ni la sariratan dia tak, tak tinggal langsung Benda kecil macam mana pun, walau keberatan ilah Allah, mereka semua dah kira. Bukan saksi cukup dengan bukti yang cukup. Memang apa nak buat lagi melainkan semua kita kena mengaku dan kita kena tahu uh, contoh yang saya ingat macam sistem zaman moden ni, kalau kita ada orang yang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 jalan tengok dia diamond ni sebiji tak ada orang ambil oh, poket. Jalan tengok tuala pun ambil, tuala masuk dalam baju. Jalan ambil coklat ambil. Top top tengok ni. Jalan ambil semua dah, cukup dah dia keluar. Keluar. Sampai di exit keluar itu, fat dipegang oleh tikar tu sorisat polom. Jadi bawa masuk dalam sebuah bilik. Duduk. Kamu tengok balik filem yang kami ambil rupanya. Rupanya Opanya Samero tu yang bodoh. Yang bodoh tu ada punya kamera pun. Tunjuk dekat dia balik, dia masuk tadi. Dia dia ambil jam, dia ambil diamond, dia ambil ni apa semua kali sampai keluar. Boleh tengok demikian. Allah, punya gamak aku keluar wei. Pada ketika itu, adakah dia rasa Boleh napi lagi atau tidak? No, saya ada dulu lah. Tuhan, Allah buat sistem lebih canggih daripada pada itu. Aljub manaktimu ala afwaheim, watukalimu na aidihim, watasadu arjulhum bimakanu yaksimu. Kemudian sampai satu hari, Allah tutup mulutnya. Nakhtim kami khotamkan wala Kamu cakap banyak-banyak dah Topik Salam Kami bagi peluang kepada tangan-tangan kamu Jari-jari kamu, kuku kamu, bulu rumah kamu, kulit kamu Cakap Tashad arjuluhum Kati-kaki kamu bercakap Wakal dia julu deh, bila bila kulit ini bercakap gagah juga mulut nak komplain. Wakal dia berkata lima syahid tu malah kenapa kulit kamu pun jumpang lihat sih bantai aku juga. Itu dia kata. Hati ini hati yang benda benar, -benar terlus. Allah memerintahkan bercakap apa yang sebenar berlaku.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 bahagian kecil daripada ilmu Allah taala. Tapi Allah rakam kita ni dengan dengan sistem wiring yang ada dalam kepala ni bos. juta wiring yang ada dengan sistem memory yang ada ni, yang yang chic yang tidak pernah rosak walaupun kadang ada wire short. kacau Wire short ada seorang kawan lama kawan nama kawan baik baik menggore. Lama tak jumpa dia lecturer UKM jumpa dia baru ni. Pulah jauh. Allah war Arablah cakaplah. Oh, rindu sekali la tak jumpa lah apa sebulan ni. Saya pun senang hati nak peluk dia sama-sama ke. Sama-sama semua. Nama apa? nama "Eh, eh, eh, saya nak eh nama kamu apa?" "Ana Harun Din." Harut Harundin Pak oh, Ahlan Ingat Ahlan Sama-sama balik Nanti dia pun kejar di mana? Dia, wire tu dia, dia short Dia sambung balik Dia ingat balik Putih balik ah, Tak apalah Okay so, so, Bila mengenangkan begitu bahawa Sistem yang Allah Ta'ala Tengok Sedia untuk kita. Sistem yang cukup canggih di salam tadi di perp kataan kita, kesehat orang, kesehat kita, apa apun kita buat kita agungkan Allah, agungkan Muhammad, agungkan Islam, maka kita buat apa pun kita kejaya kita rezeki yang masuk kepada watak katusi rezeki itu pun kadang-kadang katakan -kadang banyak banyak yang masuk itu kita ambil juga punya yang haram ni yang haram itu pun timur kenapa yang aku ambil yang ini itu aku cukup dah yang halal ni. Eh? tapi so, nak misal apa nak misal pada ketika itu same, right? kecil mana pun Karena so, itulah maka orang yang mengenali hmm. sistem ini akan samalah jika saudara mengenali sistem tadi tahu dah mengatakan bahawa di supermarket jangan main every corner ada bukan sekadar dia rakam sahaja dia boleh dia boleh zoom sampai ke tangan sampai ke jam dia nampak jam ke jam sampai jam, jam, jam sistem itulah saya katakan kalau kita tahu mengatakan sistem itu yang diamalkan di sebuah market kalau kita masuk lah ke market itu kalau orang yang fahamkan mampu tak curi pasal no itu sikit malu gua Bukan dekat malu saja, sahaja Sampai ke peringkat kita akan ambil cindakan Yang lebih teruk daripada itu Ok, kalau kalau itu kita terjemahkan Balik kepada penghidupan kita ini Alat itu Tidak canggih, sebab ada masa Yang kalau kita pandai Korna di mana, dia tak nampak Ada kelemahan dia, tapi yang Malaikat ini tak ada kelemahan Ini jangan main Yang nama Raqib acik ini Sorry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 jin dan manusia maknanya kita di kanan kita ada jin Islam yang tumpang bermakmum dengan kita tapi dengan syarat mereka pun handal macam kita handal malah lebih daripada kita kalau dia tengok tu imam baca Pajahaf macam tak betul ya. aku pergi tempat lain yang betul, ya. sebab dia cepat bergerak dia, dia, dia tak nanya kereta tempat secara tidaknya aku turun pergi semayang Mekah lah lagi senang 2 second sampai tapi kalau kita baca macam dulu macam uh, ulama' besar yang amat disukai oleh jin Islam untuk bersemayang dengan dia dan mengaji dengan pengajaran dia ialah Ambul Wahab As-Sha'arani terkenal kitab Al-Mizan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 yang belakang Black, walaupun orang yang belakang pun mengatakan di belakang mereka tu masih ada satu ibu kan. Kita tengok suka muter. Jin-jin tu appreciate berimam manusia dan mereka sampai ke peringkat Jin ini. Boleh tanya Soalan agama kepada Wahab syarani Satu daripada soalan jin Dia tanya macam mana Dia tulis sokat Orang semua nampak Bukan nampak jin Sokat jatuh ke depan Ketah Jatuh Syarani boleh nampak ketah tu dia lah. dia tetamu maka dia akan jawab dulu surat yang turun di belakat tetamu pada itu masa bila turun surat tu sekarang ni baca itu dia harap cantik kita wasalana kitabun min akhin aljin sampai kepada kita surat daripada kawan-kawan kita jin Sa'aluna an su'al ya'jizuhu ulama'ul jin. Ditanya kita satu soalan yang tidak dapat dijawab oleh ulama-ulama jin. Wa hadha su'al, apa dia? Apa soalan dia? Hal yastati'u Rabbuna an yakhluqa insanan ilmuhu ka'ilmik? Adakah Allah Ta'ala boleh Melakukan Memberi kepada seorang manusia Ilmu pengetahuan Macam ilmu Allah Ta'ala Telah tak dapat dijawab Oleh ulama'-ulama' kami Maka tolonglah kamu selesaikan Kami kata Jawapannya pendek dan mudah. Allah Taala tidak berbuat demikian kerana dia yang turut berada. Tetamu, pada masa bila turun surat itu, salah ini baca, sudah harap, cantik. Kita wasallana kitabun min aqin al sampai kepada kita soal daripada kawan-kawan kita jin sa'aluna an su'al ya'jizuhu ulama' ujil ditanya kita satu soalan yang tidak dapat dijawab oleh ulama-ulama jin wadah soal apa dia apa soal soalan dia hal yastati'u rabbuna an yakhluqa insanan ilmuhu ka ilmihi adakah Allah Ta'ala boleh melakukan memberi kepada seorang manusia ilmu pengetahuan macam ilmu Allah Ta'ala wakad ajasana an jawabihi telah tak dapat dijawab oleh ulama ulama kami maka tolonglah kamu selesaikan Kan dia kata jawapannya pendek dan mudah. Allah Taala tidak berbuat demikian kerana Dia menyalahi dengan yang disebutkan lain. Saya kami selih cai tidak ada siapa pun yang menyamut Allah Taala. Kalau Allah buat manusia sama dengan ilmu dia juga maka berakulah takcabuk waktu cabuk mustahil. Kedengar suaga wujud. Allahu Akbar takbir yang bukan daripada seorang manusia berarti jin-jin ramai dan amat puhati dengan jawapan itu yang tidak dan dijawab oleh ulama-ulama jin jawab makul mantep ada dalil Quran kemas tak boleh mustahil segeta di antara orang dikatakan maka inilah makhluk yang ada bersama dengan kita selepas bagi salam sebelah kanan di samping salam kepada malaikat tadi mukminin datang mungkin tidak jin ialah tadi manusia dan lagi pada kiri sama juga kiri pun ada juga yang sama juga adapun kesempurnaan okey It itulah sahaja uh, ulasan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 pasai saya selepas saya buat penjelasan selagi yang rasa nak semak balik dia balik rumah oh nanti dia baca dia baca, tengok balik yang saya sebut tengok balik, oh kita ulang, dia tahu, oh ini dia cuma tu, tu gunanya, kita ada kitab kita boleh refer balik dan sekurang-kurangnya ok uh, kitab ini ni, dia dia kitab yang boleh kita gunakan lepas kita belajar lepas saudara faham, lepas puan-puan faham boleh gunakan teks untuk rumah untuk anak beranak untuk isteri dan isteri-isteri boleh dulu mesti begitu. begitu kita jangan halaq berapa orang yang orang baru yang orang muda yang terdedah kepada ilmu yang macam ni ni so, kita di rumah kita ada masa kalau kita buat sistem katakan di rumah okey malam minggu semua anak anak kena berbombol jadi ada Abah nak baca kitab malam ni. Ini itu guru pula. Tapi kita dengan keluarga kita. Ini dia, dia kalau tidak mengulah panjang-panjang dia pun dah faham. Tapi sungguhlah di antara benang saya ulah dia ada termasuk dalam kepala saudara, puros balik. So kitab keluarga. Betapa indah dia, betapa betapa murninya sistem. Kalau kita dah sampai mengambil tanggungjawab itu untuk mendidik anak-anak, didik orang hormat didik. Seminggu sekali, seminggu sekali mesti ada kelas rumah. Tak kira. Satu malam dua baris, tiga baris tapi on. Memahamkan kepada anak-anak, ini, ini ini abah mengaji ni, bukan bukan main, bukan main dorong-dorong dah. -dorong 2 tahun berulang tau dia apa berapa lama tu so, boleh pacak kalau tak boleh yang rumi, yang jauhi ni ada yang rumi yang rumi ada yang saya, saya duk syok itu seperti dulu kalau zaman saya ayah saya dia guna kitab perukunan sekarang perukunan ada, masih ada tapi orang tak pakai dah Perkunan terlalu rendah sangat Tapi tak apalah Tapi dulu pakai perukunan Ayah pakai perukunan Kami bukan sah Bukan sahaja Dia mengajar Tapi lepas dia mengajar saya uh, Dato' Hassan uh, Abang tak Kakak saya Dia suruh kita mengajar orang lain pula Kadang untuk terasa saya berumur Lapan tahun Sembilan tahun Suruh mengajak dah Dia mengajak Ayah saya buat saya lagi teruk Dia bawa saya pergi ke petani Petani tanah Tumpah darah Kampung Yang nama dia Puju Saya kata semua saya dalam Sebelah-dua belah lah Maknanya Sebelah-dua belah gitu Saya bawa nak bawa, bawa pergi ke sana Orang keluarga semua berkumpul ke semua. Dia kata kita dia orang Orang datang tinggal kampung datang ke Malaysia ke dalam rumah tangga dan sebagainya so, balik ke salah orang kumpul ramai-ramai ada seorang saya ada dia pandai-pandai adik kakak sekalian malam ni kita dengar cahamah anak amba Allah oh, dia buka begitu kita tak berdekat dia, mesti dia marah kita dia terakai muka dia tapi umur sebelah-dua belas tahun nak ceramah agama aku dah orang tua-tua kampung tu. Saya masih ingat dia dia tahu kata nak dia boleh. Saya tak ya. ingat. Bangmu bercakap. Satu kali itu saya pergi balik bulan puasa, memang cakap pasal Quran betul Quran pasal puasa. 11 atau 12 tak. Tapi dia dia latihlah. Dalam dia rumah dia ada kita sebab tu saya kata Kesan itulah yang mungkin Bawa barakah Aku tonton rasa anak-anak Rasa liat dengan kita Jauh tak dia. dia rasa kita ni Bukan saja bapak Tapi itu guru Guru kepada dia berkuang. Bukan bapak Seperti yang saya fahamkan Kataan dan sebagainya Maka sudah boleh bawa mungkin Boleh sampai kepada Panjangkan kepada dia. Kalau kita buat, demikian. Boleh kepada dia. Dia mungkin boleh akan buat. Karena dia boleh sebagai asas yang untuk menjaga. Saya sebut. Kita kumpul kata. Okey. Jadi lah dia antara pokok-pokok penting yang kita bercakap. habis tentang masalah yang nama dia rukun semayang. Lepas tu kita akan masuk lepas ini dengan beberapa apa, ulasan tentang. Bacaan-bacaan pula. Tentang makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan. Tentang -bacaan. Allahu Akbar, S.W.A.W.A. Apa saja yang terlibat nanti kita akan masuk dalam bacaan. Bagi, bagi kita mengetahui dengan lebih kemalam. Maksud yang terkandung dalam yang dipanggilkan dengan rukun-rukun yang wujud dalam.